Román hosszúszarvú. A hosszúszarvú pikkeje sötétzöld, fején hosszú, csillogó, aranyszínű szarvpár pompázik. Azzal sebesíti meg áldozatát, mielőtt megpörkölné. Őrült szarva értékes báital hozzávaló. A hosszúszarvú őshazájában terül el ma a világ legjelentősebb sárkányrezervátuma, ahol nemzetközi varázsló csapat tanulmányozhatja